عندنا في الله هذه هذه محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مقدمه الكتاب سوف فديق الفاظ المصنف فطرن دي وسمنځ څخه د کتاب ذکر کوو کتاب هغه لیکلو د کتاب حال چې موږ ذکر کوو ناول نظران نور شوکو د کتاب نن څه الجامع الموسنط السحیق المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصننه و ایام این جامعی ردان مختصر دی ټول حدیث پریکنه نه دا یمشي بیا غا مختصر چ دینه څخه سنن دی څخه ایام دی سن چینه خاطر ته مذکوی محرت الخوی ایام کی هغات تحوادث ست وارداث ستال قصدی دیو جنا کتاب کبار هم لکر کئی واردات واطعات ایام نواجر هم لکر کئی جامی کم کتاب تهوي دي کتابو د کتابونو ډېر نو خيري يو په ګيامي يامي ها ته وایي چې ري پي سرا باندې باکي مزاميني اشرار، احکام، اقاید کتن، اشرار، احکام، اقاید سیر، آداب، تفسیر، مناطب کتن، کومفیت یې چار روان داوی پیښ دي د کلمۃ احکام عقاید سیر رسول الله صلی الله آداب تفسیر د صحابه او مراتب منافق چاته ابا یاد لري لکين شيکل تاسو په کتاب نظر وګورئ او تاسو کوم څه پیدا شول نه د موسني کتاب چې دغه یو بل خاص عم جامي دي حاضر دي د خاصه جامي دي دا کله کله اديانو سابقات هم تاسو ته لیدل کېږي لکه توراته چې څنګه تقسيم دي په پنځو اصفارو توراته مونږ سفر الاحکام دي سفر تکوین دي سفر القرود دے سفر اقوان دے او سفر الستثناء دے سفر قدیم احترابان دے سفر ودکی اسفار اجمدے سفر اقوان سفر احکام سفر تقویم سفاری اقوام سفری خروج مستثنی یاد تکاشه دې د کتابونه فزنه دي کې با تمه قانونه متونو استراجه کې کید او اتره کار کی زه په ما څه په دې دا یې راه محمد دا امت دهم په عمل نغاو امت په دې کې ګوري چې دا قابل عمل او ده هغه ما ته څه هم شې دې کې وڅې ته د ځان د سترګو او دال مخکنو د یانو څخه په پدافري دي په دې کې یو غینا هه اکا سوندې د رکټا جدي ککې په غار کې ګرځي باران کې د غار په خوانی غټره او کړدره د دې ورني شان شو د دې مون الله په دروازه کې امریکا یو شې د کو یو فرصت آتا د وسط بل زموږ څخه کوي بل د مور او بل از څخه کوي دغه چې له شریف په بیا او مور بلاله دی به رو سخل وبو شو ما شومان لور کول یو موقع کې ناو تاسو ورې مور پرای دی د شوی او د تا او ني 7 دولار د ما شومان لور کول د زکاروی موندو حندا دته ویل <سؤال> کی من حماقیل <سؤال> لام او مسلمانانی کې ناپوه او دته ساده خوش قسمت هه یا ساده خوش قسمت ساده او د مسلمانانو نه پاجا رسوله تا زیرکه خونا په ځای وکړ ټول او تا په کلا شینډي او غشیني یو یې او وس دغه تیرې فکره کاهيره دابس نام کې مندوه اېد فماقولات او مشروبات کې کثران مخې کوي مکرمات کې مشران مخې کوي وېده کې کثران او جوړ چې البقر ده او د مشران او جوړ چې ده جعل بقرت ثلاثه غالبره د جوړ کله بقر باندې کوم شي نه اچره ووازنه او کلم باندې کمي او ویګلي ګلي ہوگی او چې مالیک پرته اجازه نه کړې نو فراغ باندې اندري دي دې کور رسپی ہوئی ته وره آسی بد نام دی او وی هي الیک قلوشی وی یازه تایه پنه خو پشتو فصل پگیا ورا او سپی چه ده پهغه دې اذن ده مالک نا قرق نه نه نو جوانانو وروګه چې ده جول باقری نصحت یې لما شرانه لګه چې ده جول کری دې و راکیا شان کی کشنان مختلف محترمات او مقامات کی مشران مختلف بول سکتے دی دی میں کرا یو مصالرہ شکر و اللہ سبحانه اردو کی نو خبردار ہے کہ اول کی الکان توبو او او فراغت نه دوستا مشاتو مخبو زده لیش کږي زایې کرام دی په فت خیر خدین او توفه کړه په کار ده الله په ولنه کی دا انتقام ما دی او حاجت ده ديري اومودي ديږي او په مرتبه یې میتري کوي اوه جامیتا دیچ دیکر کہنے دیچ مدلو ساید و هم احوال ہم پر اجی کرتے گی. کارک ایدنی دی سبور ہمی چیز مانگو پار روانی. دویم آمار تاپا کتابون موسنن هغه ته وایي هغه کې ترميزي کې مي دا وي نه او مقدمه دي کتاب بل د امتصحاق و را تام و ضبط و لا دالت بھی حقاقی اتساج بھی تعلید و تام و ضبط دے ہم عدالت اتصال دے ہم تعلید و حضور نگی دی رسیلت امام بخاری کې دا خطر شته دا د تصحیح کوي صحیح د احماند د شه صحیح د مسلم د مسلم کې ده د ته ولې زکاه کې فريکيږي تفسير نشته او فتح الله ملحن کي عثماني سيد سبح الرحمن عثماني سيد کي هوځیل دوه سو اشره مسالح جوې دوی سره باځي مسلم ټول جامي وي صاحب قاموس مسلم ته جامع وی و دې کې دای شي کول نشته تفسیر وی چر یو اتره صح حدیث ده شدا ری تارو کته صحیح سره الثاني كي 359 دهمي سفينه يو عتره صحي دي داشني كده تفسير سيصالو خلاص البته او مسلم راہوم سهم دایوش کان شو صحیح دی صحیح فقهت وایي چې پاکي مجروح پرواه نه ښه لاره چې په دې کې امه جو بازی وروه د تجری په وای باندې یا حدا ثم ن تاریخ سنی قد تتبع البخاري आज یجا نیمه د بخاری باندې د صلیذین نام زه کلام کړی ڈڈڈڈ پرویا روا توکی ڈڈڈڈ کرمہ رہجی ڈڈڈ کرمہ چرے ڈڈوانی کلام دے ڈڈڈ پرویا توکی ڈڈوان رہجی ڈڈوان چرے ڈڈوانی زوار قرام دہ دي بلکي ته 110 کسان زړه پروا ته کې متکل شي دي کسان ساده ته تقريب شي نو څنګه دایي صاحبي داغه يو اندته چې دا صحیوه ده شوه ده نو دا اکثريته په جناویل ده چهدي طول دا, دا, دا دنه ندې په شحات کې ملحصيل دي نشي حب د دې خدا اکثريت په لحاظ باندې دې ته تيوي دي لريال <سؤال> ته متكونفي دي هیک عامله اسماعیل نبی او غیث دي ابن علي دي عمل المرذوب ته د درو وا چې دې په من تريب دي نو خلاص وا ديستي په دې ترور سو پاتیو کلام دی په مشترکه کې هم پښتا او ټول روات متقن دی د چری ناغه 102 ا حاجیږي کې سنن عمره سنن حو ته لکي چې د ابوابو څخه او پته شي سنن یا بداو داسې ته وایو عمره ته سنن ته وي داسې ته تیرېږي یو قسم موجم هم دې موجم موجم اکثر حقته وی دي کی شی هغه په باندې کري شوې یا یام هایم اېکې د یو کې باندې نو موجم د سبراني دیکھئے بھام رکھا پئی موسانی پر تراجم کیا ہم اعجام دیر دیر پئی ای بھام رکھا یو مستخرج ہوئی مستخرج او مستدرک اس نے جینی او مستخرج د بل کتاب د ترتیب ملحوظول او د هغه په ترتیب کتاب د نامخشش او مستدرک د بل نه پاتشي ډیر اجمکی په دې مستدرک حاکیه زیادت په باندې موسا دار کا حاکیم بخاری اپو مسلم در در دعن که دار شحاق بخاری مسلم اپادشین دی او در مرتب دی یاو هم دی لکه جوز امقرات بخاری او جوز امقرات موفق شه شیخ احادیث کراجه مشینی خارای په کوم کتاب د خدای د کتاب دي مشيخه حرم یو کشي او دغه استاد لکه مشيخ رسعين عين چا په یو دي د مو سمانیو مشرکې څنګه شروع په تنا شاهد احکام او تاییده د توی چې مکرر مکرر ثابت دی حکایته ایده چه پاره زید حدیثو تفسیر ذکر لکنہ سرایا فی تخیہ حدیثه دا یا کتاب جمع کتاب الجمع د تویچه باکی د دیرو کتابنا حدیثه مشی کتاب الجمع بین سسین تحمیری 40 الو تاريخ حديثه يمکه شي داتر رايمه ډیرو کسان دا دا دا آیراتو ثواب سره موږ ثواب سره یې دي او دا هې چا کې په دې ذکر وی په احاديث په ا تر یادت ته خپلې راګې مکرشې تاریخ یې مې اڅکې تاریخ د مشور مطوی شاوې اته ژوند کې ماستر دي موضوعات یا ہے جو موضوع حدیث اقل قول دشاعت دپرن بلکہ تنبیہ لبانہ خبر او کو زیف حدیث اقل قول موضوع حدیث اقل قول غنانی غنا شيطان دی ورغلی شي ګول نشي اجر حریف موزعنق نشي دی نققلی شي شیطان دی نخیر موزعاتک عزیز دی موزعات دی مان قری مشتهرا مشتهرا اور تو وی لیکي چی په جذب او ماني يو شريفه شوري يا صحيح نهي زرکشي طريق كتاب دکره اسويتي دوران منتشره غریب الحدیث غریب الحدیث صغط وی شپا صالفاز کی غربتی ناشنائی نایی و راحت مشکل علماء پده قدیل پوشش کئی نظم شمیر ابو عبیده محمد مصنع اسمعی چه دا پدیغ رائب کی ایمان دا ابو عبیده او دا اسمعی او مقابلوه دا عربي دا محرط دغه وی زیرو <تصوح> ابو عبدالٹی سداستاش خددی هر یو پتی تر د لغت ما شیر کشیدو و د سرنا دغو غوننا د تشنه دلا کیننا په او پوری حس مې یز ابو د ما هري ما خوځي تهار نیم دا شنو د نو کارنو ما خو سوي سوتوي سګي ستي ما مات دا پښین دي او اصمعی و تید تپزیللاز دا دبیویم. وزیر بپیو لازیبانی للا شخوضو اصمعی بپسی شیر بیو. سادن و آخر تخفوکو ری هزی بپسی شیر و دلو غد وزیر اغا افت کنعان کی اصمعی لورک. نو نه عام هم عثی او ابو عبد الله حقش حصه ایت اوسه دوانه وقاطه اوسید اسmai wa da ابو عبد الله څنګه ول پر کر واز یو چکه یبشید یو غیر بوت سی او عبد شو یا بے رباشار جب تا چلتے ہو کرنے ہیں. <متحدث> خیر دا خلق تا کمال ہے نفکر رکھے دو دا. دا محشری پر ایک ایک فائق دکھرے رہے کتابی ہیں. مراسل سندم کی انفتار اگری گئی لکا مراسل لب مشکل الحدیث احادیث گیتا <تصفح> عدود زائر تشویوی بید آشارت حاوم شویدان امام اتخاویی شرح دا معانی کری دا کھرد خی کتابی یا ترطا حدیث گیتا عدودو او ویدہا تاغذ رفع کرنا اصباب الحدیث سپاہ کے دا احادیث و دنزول اصباب جکر وی ابو حفظ اللہ اب کریو سیوٹی پری کتاب جکرے اتتتی دا ان کتاب د دې په ریګي د کتابونو دتتی د غیر مراته کتاب ته موږ تفسیر زوائد لکه زوائد د هذا الحديث عن شحاح كنيت علان سبطة رشد هذا الحديث علان ذكر اجتحاسة القصة علان كتاب البخاري على إمام تلميلي امالی لکایما یی د حافظه په حیات استاد وی وی او شاګرد دی یې بلته وی امبلا امام بخاری تراجم دي <مالي> کرشمیری صلاۃ یا تہ د دین احتبام شوې رسول الله صلوات پہ دیو وا شتو سنادت پہ دیوی دا د سند علی کولو یو چکری توله خلق په دې عزاد کراچی علماء جی دې صدا قامت دې شوی مولانا تیمرا خان سے پر سند علی کاو دے دې او ونہ فائزن کو مولانا مدنی صاحب اواچه مولانا مدنی گوندیو شہید چتا قنوں ملا شوی دا سند د اړیکو له د سند هغه څه وې دا خیر تویف څخه دا خیر تویف څخه دا سند اړیکو او اوږه دا وایي د خیر په وادین کې پښه کړو من درسه مرته مولانا محمد منکه دا را کولانه حادی ته سیب کرا چې ترانه ته مو خینه په دروازه stra da da li koze para منګه عام د ځان تمګری کوو د درې ونه من در سوف زرا او دمو شتين من له مورلو ما خام او د محسنین کې خیر ته یې سه منکا حدیث مسقد <مسؤال> دا کجیرو په اړه او د ویاس کړي او مونږ دې اجازه راکلو زموږه سند تاریخ شو او دغه سند هم ما به اوره پېښوي ته ها اته به یې څلونکو پرمغره کړی ها امتحانه مواطم مدينو اعغام ده شعب دلانی سیب واشید جا جتی خناد اغسطه نویه گوریخا واشید دید شاسته ده نجره چا اصطا شعب دلانیوی نو دغا ساند ده اعیلی دید ممو واسر زلک شعب دلانیوی مولانا محمد خاسو نانتوی او څه اوستا کې نه دا شاتونږي ها کو دې سند حاجت وای او چې حديث الجن د تویمه هاغه رسول الله څنګه ورته حدیث الجن کې د ک نه شاو لاسب دي آغایا محمد بن چې داګهه ملاقات شوه د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثه نو قابه سناد لري کی او خیر دې خبره نتیه شي د معلوماته کوي او داول له کوشش کوي چې تاسو حدیثه په محتاطت ته خلو او محتاطت دې کې زمانه جالس دایبل مولانا زکریا <زكاریہ> سیو رحیم اللہ خدا دې چاغنه ما اخزن دې درو باندې او رؤیتن ملاقات شویلې دوا په نيمې کې دي حدیث کې اندي او نیمه مې چې داتو مولانا اور دیر غوښته په داخله کې ورته باندې کار ترسره کړی ندلم دا دې زه حسي وا حسي دې ماته او د شوريین ستیو دې او به دعا کوله او دعاکه به ویژه درا لري د هوش شو همدا سیوا یی انسان د دې په ما دې کوشش کرے په دې موجوده کثانه کې ان شاء الله ارمان رسول الله چې تا دې نه من موږ دغه یو ځانګړی ځای ته راووه تاسو د کوم ځای نه یاست ان تاسو ته وګورم تا کا یو څه پښتو لري پښتین میر کی تاسو نه نه لیکو تاسو څه کوئ هم موږ تاسو ها دایو خبره بابا یاد ولري چې زپوت روزنه کرانه شو د دیو من حاضر دی ها دی اراده هم موږه کار دا ورکول نه پته چکه کیږي دا کومي کی دا ورونه دی یا تین موږي دې ما ورو شمس شاهنا ته کوڅو ما دوري رحشت تلاش ما تاریخ هاي شمس الدين سيلم هاي شمس الدين سيپ ته نده معالید شهر شپه مخالانو مال و دې ما تي هغه من ته پیلہ ماهر گیرواله زاپو مناسبت حدیث زم بیگ عام مشورو امام را فتن مولانا بنولی دل عالم هغه متحدس الاصل لقب غتم لو یو دا غدا کتاب دی راجی کتاب دی او بل دایو متفقن علیه دو ع praying ۶¢ مء عhedیت ایکärke سیکھ آردت کفوقت endure به ایم 기hini حکوم کرد hole کسیکل آذار ій مطلب ليس انتصال ایم Ab Zoë Het76. oilsounds Так нихی گروهه، ها می آیم انبعی� تیکیش نشک NejنابصادمUNGnous. لاکس kas тутども расскاء ایم Ti bai Vesem trop ده گروه receivers. ایم forgot Psinال. fråوا نظامت Просто, beat Leganiحوم باustاد وفعلیم وشارج اد عباد لنئسني الخواص 35 هاذا شان شيخ کشمیری الخواص لون دغه او ټکم محبت فرقو خیر د کم جنامي انتقال څخه په کومه صلاح بیا ترني څرګارونکو چې ثان دایلي حدیث نا تول زندگی که جبور یو حیدیو می خوشن. در پینده شیخ نما یو شیر یاد کرده. هرکی عاشق شود آگر چین آرده تو ده خوشن می ده ایو می آگره. خیر دفعا چیمی سال دیکن. شروع حاطا سو پینجن اید. از شپای که منقول اذکاروی که لکه کتاب الادکادن اوی ترغیب ترغیب مواعز مساحف حلق مساحف ابن داود مساحف دا امباری شای که رفتان سا مسلسلات جاء حديث عن جاء حديث مسلسل قول ترى يذا شيء حديثي مسلسل بالاوليات لغلق ملاقات الشيء حديثي مسلسل بالافارين كما تفسير منذ خي ذي شيء بنتي كذا حدیث مسلسل د خپل لحیا صحاب او ګیره نه ورته مسلسل فم صاحب حباندی مصاحب مصاحب معنی څنګه لا څو لا څکی دا حدیث ویل لَكَ حَدِيثَتَ الشَّدُّوْتَ شَبُودَ دا مُرْسَلْسَلْ بِأَحْبِلْ يَدْ دي. امام ابو حَنِفَدَ حَمَّاد نَوِيُوُّ لَاسِ فَلَاسْكِوُّوُّ حَمَّاد دَا الْقَمَعْضِ عِبَعِيمِ نَخِينَوِي لَاسِ فَلَاسْكِوُّوُّ غَدَا الْقَمَعْضُ وَدْنَا لَاسِ فَلَاسْكِوُّوّ غَدَا ابنِ مَسُودِنَا ل اغا رسول الله صلی الله علیه و سلم لاس و لاس و حیمه بخاری کې با مزه کړی داغه لمس اصحاب الیدین فاجیته په ضلون رسول الله صلی الله داږي کي م... اخر دا ديو نه اخر پي دياني کي دي هاغه مساتب شي په طريقې په طريقې نه او ملاقات اول ملاقات او رسول الله صلى الله کې د ابن مسعود د دې مصافحه د ملاقات او قسم د صحيته لري هي چې تاسو یې جنا د مصافحه د تعلیم تعلمه د تعلیم تعلم کې یو بل شي خو نه پتاږه مات کې یو بل نه شه او نه کوم دې <تصفيق> ملاقات که كي... تاو صدوان الله سلامه که حدیث عملن که ویدی فا خامخونا فیو مطابل که اعملو کتنو ها شی عمل دل حدیث محان هان حرطا ویدی حدیث بان موتا حرطا ویدی شکا غیتی پاکر آره اکا د موصنیف دا کتاب چره دا دا جوامی همینی. موصنیف و نور تسانیف و صحابو او دا تابیین. آداب مفرده جوز در حجرین جوز دا فراد حلق الامام تاریخ کبیر تاریخ اوسط تاریخ صغیر مسلا دا خلق و فعالی کتاب الزعفا برز امارو کتابي دا دې ولاتي دې موږ یوې پرکو د ستا یو پیدا شوی کتاب تا دوی دې ساتندایي څه زموږه موځو دم یوکاسې کتاب دا جمع کړی فندا حدیث کی صحیح یہ تمام پہلے کی حوالہ دیر کی تمام نے کہا بعد کتاب اللہ صحیح خبردار چند کتاب ہے شادائیتی شاہ صحح القتب <سؤال> بعد اکتاب اللہ این مسلم دے خدا ندازنید اگر در تطیب پلی صحان اصحبہ اگر کرای یاری متقنقی تے ایک سو ساتھ دی دیکی تا اشید انفرادان دن زاده هم بللي چې مسلمه بوخاري بخاری صحت کې ورخاجا ترتیب د مسلمه سان دې خدې خوشنند برحامد دي دیمه بوخاري ما تبو کوس خو سوغداي ترازو کې چې مامي شافي سے فرمایي شعصا خلق و توخ موتای مومی مارک داوی جواز داری. امام شاگی دا خبر پاگ ورخی کرد دا. چی دستر ششین استدوین نو شروع. کله جتا سم مطالعه درسم کاو د دې کوم قررات دي مختلف راغلي دي وکاش ول والا مولانا سيد خان سے داکتور فوات کم تحقیق کڑی دیا خلا ترجی ورکئی چه مجموع حدیث وزرہ دو یو کو اللہم دے چه سات ہزار پانسو تریا ستی مقرلات ت monopolه ما نساء 한국geryا قد دوها. تور خاليس حدیث تو نتعvo غرام قد درנز نساءها. توثیب خالیه حادیث гар می گذر��분ی حدام نمی سر تینیر question. نمر مگا سنه ما نقاز ضافت حالید. تاثبان نوار خطا کر گئی چرا دیل چیزه سوئی نو دعوت مختمی نو ختم شد گئی عام مشران اشتیمان کئی در کتاب تحرات پرد کتاب ال ایمان و برد الوحش کتاب دیل قدما فزين كده حالات حاجرون وينا اهتمام بكتاب الصلاه عندهم ترى هذا كما قال هذا ويذالا حب ليلى وليلا لا تقر لهم بذكره كل يدعي حب ليلى وليلا لا تقر لهم بذاك. هر څوک د لاله د محبت اړیکي اپومنځ کې د ځان تشوړي او نسبت بخاري ته په دې غوړې نو موږ چې لا کوشتي چیرته سره څنګه په یوزي کې د نساد د دانو کې مونږ اختلاط دا چیرې کوم راځي دا اوس را اختراع کي هغه معنی یا ته کي او دا یو اختراع دي تا پهitab وځه د تکبیرة احمدن الله وعلى السلامه حرام اصلي کې پدې شو دي وای ایبراہ و فضلی تعالیٰ <سؤال> از مکمل شوئی رہی کتاب و زکاة تا هم معصدی کل را خودفضلن و تا جذبات نپید راکی زکاة جرا موجودا حشید کائفیدی پاکی او زکاة پوری اختلاف مصری تشکوار ساو سفر شوئی رہی تاظر دعا کروی جا اللہ جل نشان و بدل کې مغوولې یا لاجې شانې توفیق راکې چاګان ها خپل اثر په ان شاء الله چښو دروږي بایست تکرار پر د سره بایست تکرار په حدیث دی ول موږ سما کړل ته يتذوورو او سازمانه د وای نه او سازمان یو شان دی کړه امر کلتا تیماد حدین سی بیوارٹوکلر پا دینکے پاید شیو بلکیوی کلتا تیماد خواد و فرق ہوئی خوزاہر آدھا شای کتاب اللہ دی انسانی تقنین شرعی تشریع ہے انسانی دعلان دا تقنین کی دین الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان وہ دین انسانی اندان وجود داشته داشته دی که مقر راشتا فلاسی پینزگوتی خلک که دوزیش غافنا فصد بیش مارشتا فمخد وسترگی لدی پا مناصبات پاید کنی کنی کنی او حادیث دایتون شرح دا فحادیث کن تقرار دی او سوک سیف فزین نکتو نو دهاری الحادی ذهن دے الحادی ذهن و دلیلو نسیمی کی خدا سیو سکول غالی لکا باچائی وقش سکل خلق و دیر مطمئن کاؤ یومو سکل اگر اعتراعات و مقردان تو کاؤ نمطمئن کئی رو باچائی وقش مهمہ دیراو کیراو ستو استان ته ښکالهه ما دا ښکاله کې دا حدیث کې دا تکرار وځي مقررات دی نه دی خو شیبه زم شه حضورات دی ټیک ته کشراو ستو د ویلې ده نو مقررات لري په لاس کو ته یوغه تکرار ده په سره ته یو یو تکرار ده او مخته یوستر پو دو کې راخنه کی پخلوکی یو غاخت دی دی. ویدی سیب توبه می دیمینا نا توبه نا دا مقررات ساجدی. دا مقرراتو کی انسانی دانچه کی دا مقررات نایی دا انسان کم دو دي ده دی. دک شرع و شرس چندک شاندی. مفترض جیهتونی را تقرار دا پارا. او یون ملصدو دو عمر پو وحی عوامی خلق دا غشان دی قرآن او کلین برگو مانا کولن. عامیل عمر کل عمر غیمال راولی. شو رای ویو او سر اولایین ساری به وو ساری ولا بے ځهتو بے جیتو ول اور دي ګرایست دی حکم کو به وو است دې ماتي یامیر ممنن یام ملکہ یان پیدا وینا تا دې نتا خیالات اولین عربی کې دغه معنی مذهل مکرر مکرر یو اے سب زمما دجینا هرہ دتی وینوبویږي وینوبویږي او یو تی نسې دغه خبر چې زه دا کلمه تر ازمړنه ده د دې دې دوزغوین تاسو په ښین د مطالعه کې دوستات تاسو کومه توجو سي شي شرحي سوال لپاره د حجونکا دي زه که شرحي ديه حشونه تاسو نه شي کول شرح بيديني ولې حلج الدين ودا شرح لیکل وکم جامعیت کے فیض الفضل فطر الباری کے او بی داغان اپ برعم عبد القادری کی دا پوت کی نشاں دا حشیج برہ فیدی دا عبد القادری نا قفسیدہ تدین علوات الصحالات ابو جناب عندي فیض الباری شاہ سید کردا الہام الباری ایشم راځي چې لیکلي را الخير الیاری <التسيق> مولانا محمد یعقوب لیکلي <التسيق> را قصده د اندا دیرو حل کلي کړی او وح ورسې لیکلي خو دا یو د درس یې ځل حق بخبري کړه کړې دینو ابن حجر فاطل <سؤال> باری که و قدردین دیانی با امد خیری که فنی لحاظ فاطل <سؤال> باری خدا و دا جایمیت با لحاظ بانده امدتو فاطل <سؤال> خدا <سؤال> ساد و انشاءالله منکباد الوحی شروکو تا سبا تبو خیری رو ای خدا باد باد خیمس